Josemiel Bidado Riquerlari eta dibulgatzailea zendu eta urte batzuetara bere paperen artean aurkitutako Arturo Kampionen biografia bat berreskuratu eta plazaratu du euskaltzaindia ekainzuzen ere biadorrek agerren liburuan oinarrituta prestatutako lana da euskaltzaindiak argitaratu duen liburu berria Basarrario Aleman eta Patxi Zabaleta euskaltzain osoek koordinatu dute liburuaren edizioa eta liburuaren sarrera idatzi dute ere ba Arturo Kampion North zein jakin naian asizko urmenetarekin mintzatu da. Txitsikarreka altzelan kidea. Haneik ikerlari espezializatua behar dela Arturo Kampionen arrastuari edo erexari edo jarraikitzeko. Usaian gertatzen den bezala, haien ba, de ezinbestekoa baita, izugarrizko erraldoi bat, gure kulturan eta politikan eta barretan, ta horrangatik zokoratua, ta horrangatik ez ezaguna. Garaia kokatzeko. Dena susen errateko mila sortzerunda berrogeita malauan, hola zerbait sortua iruñan, eta hila mila behatzeunda hogeita mazazpian donostian. Hordian, egizon erraldoi bat erran bezala. Burges bat. Burges bakarti bat. Famili, nik uste, komerziotik eta bizi zen familia batean sortua. Eta kampion izen berezi hori, enundik, haren aitatxi etorri bai zen Euskal Herriera Napoleonekin batera. E, solda gisa, solda ofizial edo lazerbait. Hemen maite mindu nonbait, eta orduan Arturo Kampion haren biloba. Txipitan liberalen partidoan eta hartu zuen parte, baita bigarren karlistaldian, bigarren Gerrak karlistan, liberen aldeko burrukan. Eta gero bizi guztian nibilizen, erran bezala oso bakartia, politikan nibilizen partido politiko gutiz nola egiten altzen hobekien Euskal Herrian alde aritu, eta ibilietzen partido bakanetako bat izan zen Sabinoaranak fundatu zuen PNU ben horretzen aritu izan sekula, naiz eta bera bihotzetik eta hola nazionalista, euskal nazionalista baitzen. Kampion eta Aran artean, e, diferentzia undiak badaude, Arturo Kampionek defenditzen zuen hizkuntza zela, hemen euskara zela gure ardatza, eta momentu hartan berriz Sabino Aranak defenditzen zuen arraza, odola, tore hori guztia, obezela e, euskal herrian sortu izan eta hamabi e, deitura, Euskaldun ukan, eta ez Ordoñez edo Dupont deitu, eta Euskara ikasi ba, ez, ez zirelagiazko Euskaldun haioko irek. Arturo Kampioni buruzko argibide geixiago izango ditugu atxalde ontako emankizunean, hasizko urmenetaren adirazpenauekin geratzen gara, edo nola ere gogoan hartu. Euskaltzaindiak biografia de Arturo Kampioni izeneko liburu argitaratu duela Euskaltza indiak esailean.